I skal holde jer fri af dem, der vil lede jer på afveje. De siger til jer, de andre lyver. I må også lyve, hvis I vil klare jer. De andre bruger vold. Det må I også gøre. De kaster smus på det, I elsker. Kast mus igen. Men jeg siger til jer, tro dem ikke. De er måske velmenende tåber, eller utålmodige børn, der ikke tror. Ikke tror på sandhedens sejr, fordi den ikke sejrer straks. Men for fremtidens arméen er de frafaldende, fordi de svigter den sværende og ikke vil lokke, at gøre og vil lokke jer til at gøre den skam. Tro aldrig på, at I kan vinde rettens sejr ved at gøre uret, sandheden sejr ved at lyve, friheden sejr ved vold, friheden sejr ved tvang. Hold jer pletfri, hvis I vil høre med i fremtidens arméen, i den danske front. Og så må I lære at døje ondt i for hårde tider. I må lære, som den finske bundeøjent Avo, at blande dobbelt bark i brødet, fordi jeres nabos magt og øde. Sådan må vi danske også lære at stå sammen. Og tabre må I være. I vil møde vold og brutalitet og uret. Ja, måske kan det blive nødvendigt, at I må finde jer at offer for sagens skyld. Så gælder det om, at I forstår, at jeres skæbne er en ringe ting, når det virkelig gælder folkens skæbne. Folket, vores danske folk, de, som skal dele sorg og glæde med jer, og som sammen med jer ejer alt, hvad forfædrene har skabt og samlet, og som skal optage jeres børn i sig og råde over deres skæbne. Det, folk må I lære at regne med og at forstå og kende. Det er ikke nok med I der alt begejstring og kampløst. Sådan er den unge student oftest, men det er ikke nok for den, der vil kæmpe med i den danske front. Han må ud af sin stue, ud af sit folk, mellem de andre unge, og lære, hvordan danske ådne tænker og føler. Og prøve at ligne de bedste af dem. Og prøve at vække og hjælpe de ringeste. Og I må aldrig gå med til at prøve at købe storhed og rigdom fra Danmark. Når prisen er det danske frie sind. Danske mænd har vel været trælle nu og da. Men rige velte for sig trælle aldrig. Og når I så har lært jeg alt det. Hvad så? Ja, så kan I bruges. Og er til vil et håndtryk eller et blik eller et brev vise jer, at de regnes med. Og nu og da vil der blive vist jer en opgave, som I netop I må løse, hvad det så koster jer. Og skridt for skridt, tomme for tomme, ganske langsomt, som livets gang nu engang er, men måske også hurtigere end nogen aner, vil I sammen med jeres ukendte venner i alle lande klemme vejret af dem, der er livets og frihedens fjender, ødelæggelsesmændene i alle nationer. Vinde deres folk fra dem, få deres front til at smulre, til verden forrystet ødelæggelsens mareridt af sig. Og hvad så med hjertet har kæmpet? Ja, så kan jeg ikke love jer andet, end at I vil stå med rolige, stolte hjerter, som Danmarks gode sønner. Og som medlemmer af det verdens broderskab, der er sandhedens, rettens frihedens hemmelige her, Så vil I være blandt dem, fremtiden vil blive bygget på. Og hvis I, mine drenge, kan være det, ja, så kan jeg ikke sige ja, hvor jeg vil være stolt af jer.